Basme în limba română Pescarul și soția sa Pescarul și soția sa locuiau pe o stâncă în apropierea mării În fiecare zi, pescarul mergea la stâncă și prindea pești Trăia fericit și ducea o viață umilă Dar știa bine că soția nu era Ea era mereu supărată Uite-te la coliba asta murdară, îmi este rău de la miros O curăț noaptea și ziua, pur și simplu nu funcționează Pescarul își iubea soția Dar aceasta se plângea mereu În zilele bune, când prindea doi pești, soția sa cerea trei Dacă îi ducea mango, ea cerea piersici Nu putea face nimic să o facă fericită Vai, dragă! Cum te pot face fericită? Scoate-mă din această colibă murdară! Atunci voi fi fericită! Într-o bună zi, pescarul s-a dus să prindă pește pe lângă stâncă Apa era calmă și albastră Stătea acolo cu cârligul de pescuit aruncat adânc în mare Au trecut câteva ore și au obosit hmm. Cred că va trebui să trăim astăzi cu fructe Oh, stai! Simt ceva! Soțul a ținut strâns undița de pescuit și a început să tragă Oh, este greu! Trebuie să fie unul mare! Pe măsură ce cârligul a ieșit, a fost surprins să vadă un calcan Era unul colorat și strălucitor Oh, un calcan? Cum de este atât de greu? Poate că a mâncat prea mult? Nu, pescarule, nu de asta cântăresc mai mult decât ceilalți pești Ce? Tocmai ai vorbit cu mine? Ce s-a întâmplat? De unde îmi știi numele? Știu mai multe despre tine Nu sunt un pește obișnuit, sunt un prinț fermecat Lasă-mă să plec Oricum, nu voi avea un gust bun Te rog, nu mă ucide Oh, nu mai spune nimic cu siguranță nu voi ucide un pește care vorbește. Du-te! Ah, mulțumesc! Soțul a fost încântat să-i spună soției sale despre calcan. S-a grăbit acasă și a uitat că nu are pește să-i dea astăzi soției sale. Dragă, am ceva să-ți spun! Vino repede! Ce? Niciun pește azi? Oh, nu! Am prins un calcan, dar a vorbit! Mi-a spus că era un prinț fermecat Ce? Ce s-a întâmplat apoi? Apoi l-am lăsat să plece Acum se află în mare Ai prins un pește fermecat și l-ai lăsat să plece așa? De ce ai face asta? Suntem săraci și flămânzi Trăim în această colibă murdară Ai fi putut cere cel puțin o casă mai bună Cum poate să-mi dea o casă? Nu poate face asta? Trebuie să fim mulțumiți cu ceea ce avem. Voi fi fericită să locuiesc într-o cabană. Nu ai spus că e un prinț fermecat? I-ai cruzat viața. El poate face măcar asta pentru tine. Du-te înapoi și cere o cabană. Soțul a fost nesigur, dar s-a întors la mare. Spre surprinderea lui, apa devenise puțin verde și galbenă. Pește magic! Mă auzi? Calcanul a ieșit la suprafață în cel mai scurt timp Ca și cum ar fi așteptat ca soțul să se întoarcă. Soția mea nu este fericită Ce își dorește? Vreau vrea o cabană Întoarce-te, ea o are deja Soțul s-a întors și a văzut că soția lui stătea la ușa de lemn A unei cabane frumoase Cabana era bine întreținută și curată avea mobilier și un șemineu de asemenea Dragă, uite! Această casă este mult mai mare și mai curată Da! Avem și un șemineu! E frumos, nu-i așa? Ești fericită acum? Putem să trăim aici pentru totdeauna! Pentru totdeauna? Mm -hmm. Hmm. Mai vedem noi! Să mâncăm și să mergem la culcare În noaptea aceea, soția nu a dormit bine Continua să gândească la ce ar putea să o facă fericită Dimineața își aștepta deja soțul la masă Bună dimineața, soțule! Ascultă, casa aceasta este mică pentru noi Vreau un palat și vreau să fiu regină du te la calcan și cerei să ne dea un palat Ce? De ce vrei să devii regină? Acest lucru este suficient pentru noi! Lasă-mă să decid eu asta! Du-te la calcan și fă regină! Soțul a mers cu o ușoară ezitare spre mare. Apa a fost purpurie astăzi și vânturile șuvoiau. Ești magic! Mă Mea nu este fericită Ce își dorește? Vrea un palat Și vrea să devină regină Întoarce-te! Are deja asta! Când soțul s-a întors Cabana a dispărut În schimb, era un palat înalt Cu uși mari din alamă Erau mulți servitori Care se grăbeau peste tot. El și-a văzut soția Stând pe un tron avea o coroană pe cap Ești o regină acum? Da, sunt regină E frumos, nu-i așa? Ești fericită acum? Um, nu Fiind regină, nu este de ajuns Vreau să devin împărăteasă e, Ce? Știu la ce te gândești Calcanul nu te poate face împărăteasă Asta e imposibil nu știi tu asta? Du-te la acel pește și fă Pescarul a mers cu o ușoară ezitare spre mare Se uita la apa maronie și se întreba ce ar fi putut cauza asta Pește magic! Mă auz! Soția mea nu este fericită Ce își dorește? Vrea să devină împărăteasă! Întoarce-te! Are deja asta! Pescarul s-a întors acasă gândindu-se dacă soția lui e acum fericită. Când ajunsese la palat, în locul ușilor de alamă erau acum uși de aur. Casa devenise și mai mare. În interior, soția sa stătea pe un tron de aur. Toți miniștrii și regii se aflau sub tronul ei. Avea un glob de aur într-o mână și un sceptru în alta Dragă, chiar ești împărăteasă acum? Da, sunt! Nu ți-am spus că peștele poate îndeplini orice? Ba da, mi-ai spus! Ești fericită? A, nu știu asta! Vom vedea Am avut o zi lungă Trebuie să dormim Pescarul era speriat că soția sa ar face o altă cerere. Dar el era obosit decât a alergat toată ziua. A căzut într-un somn profund în momentul în care s-a întins. Dar soția nu putea să doarmă. Stătea trează gândindu-se la ce ar putea o face fericită. O săptămână a trecut. În fiecare noapte, pescarul se ruga să-și facă soția fericită. Dar în fiecare noapte, soția se așeza pe pat... Privind la lună și la stele În cele din urmă, într-o noapte A obosit să se tot gândească Și a vrut să se odihnească Dar... Ce? E deja dimineață? Cum îndrăznește soarele să se ridice acum? Nu știe că n-am dormit de o săptămână? Soțule, trezește-te! Vreau să controlez soarele și luna Nu vreau ca acestea să se miște fără permisiunea mea Vreau să devin atotputernicul, necunoscutul. Ce? Te rog, oprește-te. Nu mă pot întoarce și să ne risc viețile. Nu ne vei risca viețile. Eu voi deține viețile amândurora. Nimic nu ne va atinge niciodată. Du-te la pește și fămă, atotputernicul. Nu, dragă. Nu știi ce ceri. Nu mai rezist. Dacă nu pleci acum, voi fi supărată. Foarte supărată! Pescarul dorea să-și vadă soția fericită, dar știa că e greșit. Afară, norii înconjurau marea și vântul șuvoia. Oh, când se va termina asta? Este foarte greșit! Hă? Apa este atât de neagră astăzi! Sunt foarte speriat. Pește magic! M -m -m Pește, soția mea, tot nu este fericită. Ce își dorește? Vrea să devină a tot puternicul necunoscutul. Mmm! Du-te înapoi! Are deja asta! Pescarul a alergat înapoi cu viteză maximă. Oh! Nu știu ce s-a întâmplat cu soția mea acum! Trebuie să merg acolo! Vai nu! Ce? Pescarul și-a dat seama că soția lui a dispărut. Era de negăsit! El tot căuta și căuta, a alergat înapoi spre mare... Apa era acum liniștită și clară Norii s-au împrăștiat și soarele a strălucit intens Pește magic! O, oh, pește magic! Mă auzi? Te rog, întoarce-te! Ce i-ai făcut soției mele? I-am îndeplinit dorința! Voia să fie atotputernicul, necunoscutul Asta este ceea ce este! Nimeni nu a văzut atot puternicul Acum ea este necunoscutul Pentru toți Nu, no, te rog Dă-mi-o înapoi Nu pot deslega o dorință pe Scarule Așteaptă, știu Până acum am cerut doar pentru soția mea Ai îndeplinit toate dorințele ei Dar eu sunt cel care ți-a salvat viața Îndeplinește-mi dorința mea hmm. Ai dreptate ce dorești? Pescarul a inspirat adânc Vreau ca soția mea să fie fericită Întoarce-te, prietene! Are deja tot ce are nevoie pentru a fi fericită Soțul s-a grăbit să se întoarcă acasă El a fost surprins Își văzut soția stând la ușa cabanei lui mici Dar nu mai era urât-mirositoare a alergat spre soția lui Oh, te-ai întors, te-ai întors Da, dragă, mi-am dat seama că palatele și tronurile nu pot cumpăra fericirea Să mergem acasă acum Din acea zi, pescarul și soția lui au avut mereu ce pune pe masă Soția a realizat că fericirea se află în cele mai simple lucruri Și au trăit fericiți până la adânci bătrâneți